Утре, 21 май в Гранд Хотел София от 18.30 часа, е представането на книгата «Остаряването» на доктор Владимир Симов. Това с 790 страници, дълбинно изследване по темата «Остаряване». Първи опит в България за систематично изложение на психологичните, психиатричните и неврокогнитивните аспекти на устаряването. Книгата е предназначена за специалисти, психиатри, невролози и Гериатри, гериатри, клинични психолози и общо практикуващи лекари, както и всички четящи хора, които смятат темата за устаряването за важна и вълнуваща. Особено ми е приятно да кажа добър ден на доктор Владимир Симов в студиото на Хоризонт Добъд. Здравейте, госпожо Недева. Благодаря ви за поканата възможността да каже няколко думи. Кратка визитка. Доктор Владимир Симов завършва медицина, след което специализира психиатрия и психотерапия, работи в различни психиатри структури И клиники в София, сертифициран психотерапевт, и по диалектична бихейвиористка терапия, терапия на схемите и хипнотерапия. Бил е заместник председател на българското общество по аналитична психология на името на Карл Густав Юнг. А за изследванията си в областта на психиатрията е отличаван два пъти с международни награди. През последните 15 години работи в чужбина, първоначално във Великобритания, а сега и в Франция. Връщам се към а, нашия, наистина, а, високо уважаван събеседник и гост в Хоризон до обед, доктор Владимир Симов, за да ви попитам, доктор Симов, колко време и от кога работите по тази тема, книгата за устаряването и защо? Благодаря за този въпрос. Ам, книгата започнах а, да я пиша точно преди година и половина. Тоест, тя ми отне година и половина е ежедневен труд с източение на един единствен ден. За, за това ще кажа малко по-късно. Но това беше един огромен къртовски труд. А иначе темата за устаряването е тема, която ме занимава от детинство. Винаги съм имал огромна слабост към възрастните хора и а, това е единия мотив. И второто нещо, което ме подтикна да напиша книгата, е, че исках да предам своя опит, натрупан в чужбина на българските млади колеги, за да се създаде една школа, училище в а, психиатрията, така че ние да имаме специалисти, които са отворени към световните постижения и изследвания. Смъртта ли е основният проблем пред устаряването? приближаването на края, забързването на времето, изтичането му. Запитах се, когато видях посвещението и първия цитат във вашия труд. Да, аз бих казал следното нещо. Смъртта е много голям фактор, защото това е крайният коректив на един човешки живот. Това е знаменателя и отгоре ние можем само да увеличаваме числителя. Тоест .е. да добавяме повече и повече добри, позитивни неща в живота. Така че когато накрая разделим друпта, да се получи една наистина впечатляваща цифра. Която да говори за един богат чубешки принос към останалите, към обществото. Но ще ви отговоря на вашия въпрос с едно кратко напомнене на една гениална книга на Жозе Сарамаго, като се казва Приумъците на смъртта, преведена на български, в която смъртта един ден а, решава да даде почивка на хората и те повече не умират. Това създава поредица от катастрофални събития. економически, лични драми, тъй като възрастните хора стават се повече и повече, няма къде а, всъщност да живеят, а, държавните структури изпрягат, болниците са просто задръстени от пациенти. И всъщност Сарама го изследва феномена на едно човечество, което, което е изправено пред безсмъртието. И по-нататъка в книгата смъртта решава все пак да бъде много мила и внимателна към човеш... човека и а, тя започва да я предупреждава всеки с лично писмо, изпратено, и дава една семеца от срочка, така че да се подготвиш. И по-нататъка има един персонаж, който чието писма винаги се връщат обратно при нея, т.е. той отказва да умре. И всъщност, по-нататъка книгата разказва една феноменална любовна история между един челист, това е човека, който отказва да умре, и смъртта, която се персонифицира в красива жена и става негова любовница. И а, тя до такава степен е впечатлена от, от този обикновен човек в кавички, че тя в края на книгата отново дава тази възможност за отсрочка в умирането. И всъщност, връщайки се обратно на вашия въпрос, искам да кажа, че смъртта е големия коректив. Голямото изравняване, което всички ние трябва да държиме в съзнанието си. Не да се страхуваме, не да се очаваме, не да ставаме депресивни и тревожни, а защото това е а, нещо, с което ние трябва да се надбягваме постоянно, за да постигнеме много в живота си, съвсем съзнателно. Сега искам да ви върна на моя първи въпрос, на който ми дадохте много интересен също математически отговор, че сте работил по тези 790 страници, всеки Божи ден без един. Да. Защо? Е, Какво се случи в този един в ден? В този Ако един не е тайна? ден, да, аз ще ви кажа. Значи, аз работех много самоотвържено, защото междувременно трябваше да, да имам своите дежурства, да преглеждам пациенти, своите отговорности. Аз съм шеф на структура, която не е малка, чисто административна работа и така нататък. Ами аз през цялото време, докато пише книгата, исках да чета безумно Маркис. Просто това беше станало като една обсесия и си казах... Бога ми, стига съм писал, аз трябва един ден да прочета нещо от маркис, трябва отново да го чета, имам нужда. И един ден дойде една млада а, дама, а, която а, искаше информация за своя брат, който психотичен пациент, който аз току-що срещнах и така нататък Трябваше да се вземе ново решение за задължително лечение. И по нейния акцент разбрах, че тя не е французойка. И когато се заговорихме, аз в един момент я попитах, защото тя носише някаква особена светлина. И тя ми каза, ми аз съм от Колумбия. И аз в този момент възликна, възкликнах и казах, знаете ли какво най-много искам в момента? И споделих за Маркис. Тя подскочи и се зарадва безкрайно. Този същи ден аз се върнах от работа, не писах и почти цяла нощ чето страници от есента на патриарха. И така си направих една страхотна самотерапия, за да мога да продължа защото явно бех стигнал до една точка на писателска невроза, когато исках да намеря малко покой за моята душа. Т.е. за миг забравихте устаряването, вашето устаряване, вашия труд, устаряването през сесента на патриарха на Маркес. Изумителна история. Обаче, а, ние знаем, че устаряването много често е свързано с болка. Виждаме го по нашите близки, които ги боли. Възможно ли е... Психологическото или фармакологичното овладяване на болката, така че да се постигне идеята за щастливо устаряване? А, да, а, значи, вижте, тук има следните моменти. Болката може да бъде овладяна. Болката има психофармакологични средства, които тушират болката. И разбира се, хроничната болка, синдрома на хроничната болка е огромен проблем в така нареченото нещастно, трудно, мъчително, болезнено устаряване. Тъй като с възрастта хроничните болести се засилват. се засилват и повечето възрастни хора имат проблеми с различни артритни заболявания, с диабетна периферна невропатия, с много болки свързани с скелетната система и в крайна сметка наистина медикаментите помагат но от друга страна, тези медикаменти, най-силните аналгетици, лекарствата, които потискат и контролират полката, дават доста странични действия. И те са насочени, аз ще спомена само в два аспекта, а те са много повече. На първо място, те водат до намаляване на когнитивните способности, т.е. хората... Загубят концентрация, внимание. От това нещо страда паметта им. И всъщност те стават как да кажа, леко-леко неадекватни в този смисъл на думата. Т.е. те стават седирани, като успани. А това се всъщност се засилва и без това тенденцията към загуба на памет а, и а, а, загуба на когнитивни способности, защото това е една от, една от характеристиките на устаряването. Точно така. Така, че наистина това, това е проблем. Но с... с Старостта, всъщност, отношението между устаряването и отношението към смъртта, връщам се на тази тема. Ако човек не приема идеята, че се приближава към смъртта, чрез устаряването, това ще увеличи ли неговата тревожност, ще го натоваря ли психически в по-голяма степен, отколкото ако той приеме, приеме приближаването към смъртта? Да, това е един въпрос, който може да бъде погледнат е, по два начина. Аз лично считам, че тук няма правило и няма, няма решение на този въпрос, тъй като това е нещо, което зависи от самата личност. От доколко тя е интегрирала в себе си идеята за, за смъртта. Доколко смъртта е приета като финал, неизбежен край на живота. А, изследванията показват, че подобни хора се отнасят по-стоически, дори по-героически към, към живота си и го живеят по-пълноценно, когато знаят, че има един неизбежен финал. Тоест те някакси ам, рационално разпределят времето си и успяват да постигнат този естествен баланс, който е адски потребен, за да кажем накрая, аз умирам някакси удовлетворен от живота, аз съм постигнал това, което съм желая. От друга страна, хората, които Постоянно бягат от смъртта, за които смъртта е скелета с косата, който идва и отнема безмилостно живота, откъсва ги като едно цвете на ливадата. Тези хора живеят в една постоянна, перманентна тревожност и всъщност а, често развиват тревожни разстройства, а, имат хипо... дълбоки хипохондрични нагласи и техният живот се превръща в един малък ад. Както и техния така и, тези, и този на близките, тъй като а, те постоянно искат да бъдат а, водени на прегледи, постоянно се консултират, постоянно четат в интернет, усведомяват се. Една болест, която отвърлена, те заместват с друга. И въобще тази тревожност е много деструктивна и тя не позволява на човек да се разгърне емоционално. Камо ли когнитивно Да раде всичките свои способности В живота си И на времето си говорише за страхова невроз mm -hmm. Това е този термин Който е един Термин чедър, който под себе си Побира различни тревожни Разстройства С, а, а, Тревога от а, Мисълта за собствената смърт Но може да има и тревога от а, Мисълта за смъртта на близкия Или смъртта на любимия Да, така е да, значи това е абсолютно така. Има хора, които аз имах такава пациентка, изключително интересна, която имаше тежко тревожно разстройство, но тя не приемаше, че има такова заболяване. И нейните тревоги, нените, тя страдащи от генерализирано тревожно разстройство, бяха нения съпруг и нейния син. Тя напрекъсто се вглеждаше в техните лица и търсеше появата на най-малката пъпчица, или нещичко, за да може от тук нататък да изгради една тревожна хипотеза за базоцелуларен рак на кожата. Той .е. за един много малинна форма на раково заболяване. И тя непрекъснато изискваше от тях: те да посещават дерматолози, да правят а, различни изследвания, да се взима материал. Нали, биопсия, за да може да се обследва. И, и всъщност тя разруши брака си, разруши връзката с сина си, защото нената тревожност беше насочена към това да запази своето семейство, което за нея беше центъра на Вселената. А всъщност самата тя беше тревожният пациент, Съпруга и си с които аз се срещнах многократно, бяха едни е, високофункционални, обикновени хора за нечи, които бяха много витални, живееха, работиха здраво и се забаляваха здраво, но тя отсветяваше техния живот в една неминуема мъгла на предстояща смърт, един влао, който непрекъснато беше хвърлен върху тях и тя искаше да го разкъса смело, с ногти и да ги спаси. Сега, много ми е интересно, кои са по-важни биомаркерите на устаряването или психологическите, социалните маркери, защото вие още в предговора казвате, че хората са хетерохронни по възраст, което означава, че съществуват различни видове възрасти. Биологична, историческа, психологическа и хора родени, примерно в една и съща година, могат да се разминават с буквално десетилетие, включително по външния си вид, не благодарение на а, операции, естетически операции или нещо такова, а просто защото наистина живеят в а, различен времеви порядък. Да, точно така. Вие сте абсолютно права. Човешкият индивид и въобще човешката популация не сме хетерохромни, което ще рече, че ние в себе си съдържаме различни понятия, и различни измерения на остаряването. Най-лесното, най-простото нещо, за което всеки се сеща, това е хронологическата възраст, нали, която отговаря на нашите години, които сме изживяли до момента. Обаче ние имаме биологична възраст, която е свързана с загуба на определени физиологични функции или анатомични а, изменения, които са настъпили. Имаме също така и ам, една много интересна концепция за функционална възраст. Тоест, едни хора, които, да речем, един човек, който е на 70 години, може да бъде функционално много по-запазен и много по-съхранен и творчески способен, отколкото един човек на 30 или 35 години. Ето това е много интересен момент, защото всичко зависи не само от генетиката, но зависи от целите в живота, зависи от, от образованието, от от целите, които ние се поставяме в нашия живот. Това, което ни самоизразява, това, което е в крайна сметка а, а, желанието ни да, да постигнем нещо за себе си и за останалите. Защото има много млади хора, които са пасивни и всъщност тяхното социално функциониране е силно занижено, тъй като а, те живеят в един тесен хоризонт на социални мрежи, на своите такива лични а, представи, които са изключително важни за момента, но след 10 години те ще се изправят пред една пустота, тъй като ще се окаже, че модните тенденции и ценностите на обществото са се променили. Mm -hmm. Затова функционалната възраст, всъщност е един много важен критерий, чрез който ние оценяваме адекватността на един проживян човешки живот. Освен това, не ми психологическа възраст, психологически как аз се чувствам до каква степен емоционално мога да участвам в живота на хората, на семейството, на партньора и на децата си. Сега, Франция обсъжда, ако вече не е приела закон за помощта при умиране и много накратко, смятате ли, че това е стъпка в правилната посока и когато говорим за неизбежната връзка остаряване, болест, смърт, тежки форми на боледуване? Да, това е а, действително така, Франция от началото на 2024 година направи всичко необходимо, за да може законово да приеме и евтаназията вече е факт във Франция. Сега, разбира се, някои практически регулации ще бъдат до края на годината съвсем уредени. Аз лично съм поддръжник на евтаназията. Разбира се, има определени критерии, които трябва да се спазват. И аз в книгата съм написала една подробна подглава в която давам положителните и негативните страни на проблема ефтаназия. Но считам, че има болести и състояния, които а, действително, когато хората имат капацитет и разбират а, за какво става въпрос, т.е. те могат да ръководят своите дела и действия, да разбират тяхното значение и смисъл, ние трябва да приемеме техния избор, тъй като смъртта трябва да бъде достойна. И а, да не бъде а, не само с страшно много болки, но също така да не бъде унизителна за един индивид в съзнание. Сега, няма как да изчерпим тези 790 страници от вашия труд, само ще кажа за слушателите ни, че а, има специални глави, които представят всички най-нови изследвания в областта на неврокогнитивните разстройства, деменцията, болестта на Аутсхаймер, но много накратко, буквално с едно изречение, дали загубата на памет и всички тези когнитивни разстройства и деменцията не са начин да се избегне а, тази плашеща среща с а, осъзнаването на смъртта? А, аз не, не смятам, че това е така. Би било много поетично и романтично да си го представям по този начин. Смятам, че науката трябва да прави всичко възможно да отложи този момент на когнитивен спад и да даде възможност на хората още повече с ув... увеличаването на продължителността на живота, да имат активен... активна възможност за живот и функциониране до края на дните си. А не да потъват в тази мъгла. А не мъгла. да потъват в тази мъгла на нищото. Големият ви труд завършва с Дилан Томас. Защо? Ние също ще го направим след секунди, но за вас защо е важен Дилан Томас? Дилан Томас е един огромен поет, една трагична фигура при това, чиято поезия според мен във в днешния век, в нашето време предава по един невероятен начин на обочината на човешкото страдание и живот и въпреки това, негото стихотворение балада носи само сили и светлина за живота на човек. Много ви благодаря труда на доктор Владимир Симов. Ще бъде представен утре в Гранд Хотел София от 18.30 часа. Благодаря за възможността и слушателите на Хоризонт до Обед да научат повече. Да кажа, че това беше всичко в днешното издание на Хоризонт до Обед, за което работехме в екип Биляна Върбанова, редактор, ралица Неделчева, делчева звукорежисьор. Музиката до 12 избира Иван Нотев, Асмирина Недева и завършваме с това, с което завършва и книгата на доктор Владимир Симов. Устаряването, с прочуто стихотворение на Дилан Томас, което ще чуем в негово изпълнение с музиката на Клив Мартинес и превода на Александър Шурманов на заглавието. А заглавието значи много и смъртта ще остане без царство. And death shall have no Dead men, naked, they shall be one With a man in the wind and the west moon When their bones are picked clean And the clean bones gone They shall have stars at elbow and foot Though they go mad, they shall be sane Though they sink through the sea, they shall rise again Though lovers be lost Love shall not And death shall have no dominion and death shall have no dominion under the windings of the sea they lying long shall not die windily twisting on racks when sinews give way strapped to a wheel yet they shall not break faith In their hands Shall snap in two And the unicorn evils Run them through Split all ends up They shan't crack And death shall have No dominion And death shall have No dominion No more may gulls Cry at their ears Or waves break Loud on the seashores Where blue a flower may fly flower no more Lift its head to the blows of the rain Though they be mad and dead as nails Heads of the characters hammer through daisies Break in the sun till the sun breaks down And death shall have no dominion